Grigor Alexandrescu Lebăda și puii corbului Lepădea odată aflase, însă cum se întâmplase nu poți să vă dau cuvânt, cum că într-un colț de lume, într-un loc cu mare nume și pe un frumos pământ, niște păsări osândite, corpi de câțiva ani numite, în primejdie trăiesc. Lepedele au din fire o ciudată presimțire care este dar ceresc. Așa, să le izbăvească, cu o râvnă părântească, ea plecă până în zior. Ajungând într-o livede, în culcuși de vulpe vede pui de corb nezborători, care, într-o vizuină, petrecea ca în grădină. Dar lui soartă mulțumiți. Păsarea cea albândată către dâns și se arată, zice, Puilor iubiți, soarta voastră e de milă, spuneți, cum pe voi în silă aici vulpea v-a adus? Corbuleții în mirare răspun Iute răzândare. Noi de voi ne-am supus. Vulpe ce e, nu știm spune, decât că în vorbune acea damă arăta, că avea coadă pe spinare și că-l ei păr galben bate și că ochi lucioș purta. Ea, când ne-a luat de acasă, ne-a spus că la asa masă are feluri de mâncări că e prinț de dobitoace, că pe noi va ne face să ajungem la mari stări. Ne-a mai spus că ne e rudă, că din vârsta cea mai crudă neamul nostru l-a iubit. Ea, ca și al nostru tată, că ne tragem, ne arată din vulturul cel slăvit. Și adesea ne vorbește că din suflet se silește a ne da slava întâi. Lebăda strigă cu jale, sunteți pe ai morții cale, o voi ai corbului fii, dar al vostru sec, părinte, cum de nu și-a adus aminte ceea ce i s-a întâmplat când își părăsi locașul și din gură lăsă cașul iar de vulpe înșelat? Pui nebăgându-o în seamă, cale bună îți zic, madamă, noi nu știm ce ne vorbești și prin astfel de cuvinte să ne scoți acum din minte că am degeaba te silești. Eu mă duc, le băda zise, însă voi vă sunt scrise multe rele să răbdați, căci prostia vă cea mare ca așa pe nintunecare nu se poate s-o spălați.